بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ومن اتبع سنته الى يوم الدين وبعد لدي بارونيفس السلكي تكري دغري ذكر دغري ترمن من سركونا بيان اول اخرن كي هذه تراور سيكري دغري كي عقلني ولكي فاخلوني ولا شو نبي اغت هرتي يزيد اخل ذهن عقل سر رواني او بیا موغه مختلفی یا استعمار شوی، اخل په رانا کې بیا چې شيې ورته خ کار غه کوي او بیا هم داویللي دا جګه دیېره ګرانه جګړه ده او بیا د دغه اقلل بیر ته زاول د دغه استعمار نه وخت وواي په دی باره کې من تااس لږ غونې تفیلي خبرو کول چې د دغه اخل ازاول بیا دیېرغ غواي بیاپزیمل کې لږ غوندي په خپل ماضبان نه دا شي انتخي منظر و کاو چمونه را ډېر تنونه در لودلخور را ډېر فرهنګېتون هم در لودر خو را ډېر لي قلم منګه در لودل په دا چې دی چې دغه اهل قلم او دغهکر دغه باېوا د خلک مونږه دغه او جهات نظرې فله ور سره وه سره صداره پاتې شو وای او بلکې هم دغه نظره پر مخ به وللی وي خو په عملن په میدان کې بیا اوروسته داس ثابته شوه چ یوااز داسې مونږ یو کمونی مسلمان نهکه بلکې دا ډېره پیخه شوه ډیر مسلمانان زمونږ په کومونیسم او ورګټ څول ډیر ته فزرګونه زرګونه مسلمانان زمونږه ډیر ته په کومونیسم او ورګټ څون او رسممن ورګټ څون ډیر خلک زمونږه په وخت کې مرق په امریکاناري وهلې مرق په شاخو مشرقي او نغربي او مونږه مسلمانان نه کومونیسم غوښته او نه کپټالیزم غوښته دا ډیر ترال دي کپټالیزم په ځای کې ورول لیو منتیا فرق دومره وش غفرونی کې ملامت وو هغه دې ملامت تبې روسانو سره درېدنی او دغه کوم ملامت نشي دې امریکا سره درېدنی امریکا سره درېدل دا روا او جرم نه دا فزیلت او روسانو سره درېدل دا نوروا او جریما واغ جرم او باید دغه مؤخذه شې وي درغه خبره مازه کې که کړبه ترکه الله او کې منګ او تاسو دې درونو کې یو درد یو سوز دا پیدا شي احساس دا پیدا شي دغه خاګا منګه کړی شو او بیا پراپون ک کې داسې نه شي چې دغه خلکشه د اوس د امریکات خلاف جنګېږي دغه خلکشه د اوس د سلیبیت په خلاف به نه جنګږي سې په دو با نهشته کوډی په دوی با نه چو او سبا به ګورې د دی سرونونه بیا د سلیب د ګریون نه او دا تکرارسې تجربه ده دا تقاذا کوي پهه سرکن دا ش مو لایول دغه مننجخې مدهایې مومن دې ویصوري ندوزلې نشته لایتي هغه شیخ سادی صاحب وايي کنه وای نه دا نستی دیني بند در پای چې در ګوشه ست نه عمطند مردوم دګر رغګ نه لري طاقت نهش مکن انګوش تر سوراخ د زم څه بینځل بیا ونکټلې شو تدې پر تدبیر د اوس نهر سره کپې استماری ډول باندې څوک کولای شي ډېرخه کپې نخرا دي ډول څوک کولای شي ډېرخه او که ی واژ ی وااز په خپل کورې کو چې خپل بچیان سره را ټول کې او دغه سيیان ورته وواي تاس یویو نقصشه د کور کاره واخلي په کور د خپل پلار خبرې هر ته بل چا خبرې ورته مختلفه وي په خپل غه بچاندي تاک پهيغا ور باې پوه کو یا او په بندې پور کې د کوفر ده اسلام ته ش ده د ته منتظر ده کوم استخال مونږ منتظر ده مونږ موقف باید ته شیدي نو دغه خبرې اکثره مونږه کرن د دی دي نه مونږ په ک بتونونه کې دغه خبرې نهکیي زمونږ په وجررو کې دا خبرې نه کږي زمونږ د زمانانو په منزونونه کې دا خبرې نه کېږي زمونږ په مشاهینو کې دا خبرې نهکیږ او زمونږ په مسااج ده پهمهربونو کې دا خبرې نه کېږي نو مخکې دغه داول مشکلات ک شو ی او دغه په نتیزه ک دا شي ی وارم خپل وللس بالو د کمونظم ته نوځي بیا تبرخه ورولوي دا ورواخت او بیا هم دا د بایلو د سرځ د دې شډیر دي حدنه وکول سرځ د دې ډیر ملایي او ډیر طالبای او ډیر انقلابی ته د شینم کې ډیر وکول او په اخر کې بیا یو لوې برخه دی ولسته منګه ورواخت لو بس یغوی دولته وسګډیږي خپل ملت خلاف بن جاسوسین کوي خپل ملت او خپل دین په خلاف تبلیغات کوي د دوښمن لپاره مفتاح کوي استخاری ملایساتو به مرته کوي أو دي دي ده ده ده ده أو دا دغه مونږ د وط خلک دي دا خو یو نست د دوی بلار شيلوان به شي مربه شي یا به اللهدعت ته کي د راول د پاره دغه دوول مفاهم باید زمونږه په ذهنونه کې زای شي زمونږ په کتابونه کې زای شي زموږ مجاال سرای شي زمونږه په تسکیل ک باید دغه شاید ای ونیشه او که نه نو دا به دد نه هم خطرنا کوي تا چې د رسول الله ص الله عليه وسسلام دعوتته الله کوله شو چېپ او او ور باې د ټول کفر او د ټول خوري چې زړه ورته نرم کی او په یوه ورځ پاک پاک ساسې منرلی ټول خو دی الله اکونی سنن انبیا سره دادي چې انبیا د ته وهڅوي چې ور انسان سازی وکړي د دولت سازی وکړي انسانان جوړ کړي ور مده رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت کلونه نه څو غوري هغه د انسان سازی کلونه تر دولت سازی زیات دی که لسکالي انسان سازی کړي دا او دی لسکاله داسې څه ته دولت سازی کوي او اقدر لکه انسان تازه دي د قیامت تر روز په خپل چاپ او اثر په بشره باندې پرېخه د قیامت تر روز به خلک عمر یادوي د قیامت تر روز به خلک ابو بکر د قیامت تر روز به خلک بلال یادوي او د قیامت تر روز به خلک عمر یادوي او ثابت به یادوي تر څو چې قیامت qaymiږي هرڅ چې منظرته ورته کې دغه یادوي ولی رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاریته با دی باندې وکول تر راتول به کړې کې کله چیرې یو ا په یو یو شیلکی چیرته دی اوره کی چیرته کور کی هیڅ وخت په رسول الله صلی الله علیه وسلم د فکرې اسلا په زمینه کې نه ځای کاو حتی که یو ځان په بل ځای ته په مرکب په اس په خرابانه سوروه او شاتبه یو ماشوم شو مناسبه ته څنګه یي په هدا سکره دی ما ماشوم بنافه ما شو ورکه لك منګه غو ته توجه نکوه رسول الله صلی الله علیه وسلم منقدر سره کی قدرتونه کې نسل د سبب و یاند کدنن و شماندي اغماشم ته وی اویل څه ته دی الله نوو ویريګا ته الله دی هودود ما فزت کا والله بس تاسه نه کوي هر څه چې دی الله نو ویريګا کته شي دی اغماشم د عمر تقاظات وګوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خطاب ته وګوري نو په ظاهر به داسر تخकारे شي چې یو دغه د خبره خو دلویانه سره مناسب دی څه داسې ډیر لویانه خلق کوي خو حقیقت دا دی چې رسول الله صلی د تشکر یې الله ا دې نسل دی روزل د کارا کسرانو باندې تر مسرانو لا ډیره توجه کوله او د کسرانو په ذهنونو کې لوې لوې مفاهیم زاوله کسرانه د لوې لوې مفاهیم سره اشنا کول زکه دا کسری داسې ده د د د ماشمطب دا داسې ده ک فجر بس او داسوکې منځه کلاوسین منډور کته مونږ کوي منځه زبې تر څو کو تر راځي نه بل مره ختلې به نور بیا ورزي دا د مراهقټ عمر او د تنقیز باندې دا دوه نه بس خلاص تابل استرګه غړول نه دي ځبې ځاني او د دې د غدې مسولیت دي او کله چې په دې طریقې درې ولې چې وګوره په افغانستان کې تر ټولو هم در رول مهم هغه ځانونه لوبوله دي چې د کمونستانو فقو جنرالانو کار نه څو حتی چې غفله سفاني او هبران د تنظیم مشرانو په ځای باندې نه خبر لانو یو څالو زندان نه راوستل دور چې څه چل دی و انقلاب کامیاب شو و کوم انقلاب چیرې پکې یو کار زمنګ دې راتخ شیخان شیخو حدیثان تيران درګان بس د کرار په برستنه کې پروتو بس یو څالو کانو یو کار وکاو زمنګ کور له دې نه و ختم راولې دې له و باران واور غړد غبار خاوري ارتربنه کې نيستې یو څالو کانو شو بس ګلوټي سر په سر کړي وی دا کوټه به زمنګ سره جوړو طالبانو زمانہ ده تخې صحیح ده چې بے مصلحه و صحیح ده چې ماهر نه نو صحیح ده چې ګل کاران نه نو نجاران نه نو خو په دې څل ته ګډ بس یو څلوټي سر په وې دا څنګه ولا به مونږ جوړه کوخره دا باور به ونی که وخت راغی یو څوک به جوړت نه حدث ميلاد اسلامان بادې زانې د عمر د ډېر لید د نعمت عمر دی د دې کې نه وایي چې خپل مونږ ورته توجه کوو ورکې د نننه تعزم وک او سره خپل کور کې دغه ډول سلسله درسونه شروع کو د خپل اولادونو سره د خپلونو لونو سره هم شروع د خپل زامنه سره هم شروع دا نو وایستلونی دا کې ریسې د داسې مفاهیمو ورته ونه لري قابلیتونه لري الله تعالی پنجونه کوي په خزه کې د خلک پیدا کوي چې هغه ماري نه په اوپښنه سره څه دي وليثا ذکروا کل انثا الله تعالی میونه کې د خلک پیدا کوي په مايون کې پزرګونه زانونه خنومتي کې دی واجی ملالې ايدي مونږ ته کې واجی دی ملالې ايدي ما یوندو ملال او سره د خلک دي لکه لازم او ملزم دوه نومون. یوندلی ما حدث نی د دې صدا ډول خیان ته منګه په کوم استرګو نه ګورو او دایو اضافي خیان نه بولو بلکې د په حقیت کې زمونږه د جهات زمونږ د هجرات زمونږ د مبارهجې زمونږ د د سریب به یر را غلووب بلوبا د امدغه دی د زړور کو دغه دی نیمان ساات نه هم په امدوو انهکیي او مان بالودل هم لمد دی لاونه کېي دخمن رام لنندې او د دخمن د مخندي د پاره همدا په کار ان دغه لارې تاار په کار دی بیر راو د د سکرري او دسکرري جړی د تفاوتو فرمنس تلورا من فر دا دی د سکرې جګړې ادري فرقونه په پروندې تاس خدمت کې مه ارکر تلورا می دای دی د سکرې او د اخري جګړې اچھا په سکرې جګړه کې څه څه متاثر کیږي یورانيږي تاسکرې کی. جګړه کې تاسکرې جګړه کې دخمن راشي اغه تاسې سات په سکرې جګړه کې تاسې سات او ازګري وسایل لمنځږي چې د بیا ودانول یې اسانه نه ترڅو خپله لما ولرماستر اسکری زګړې کې بل <سؤال> دښمن هيواد تیار راشي یو قرباني پیو مانهي باندې پيو دستر باندې پیو فرقه باندې بم راوورځي یو څو دیوالونه ونړین یو ټانګ یو توپ یو دسګا یو رادار یو یو ځای ورانت دا جنگ فورا ختم شي سم ديستې لې یو دوکلو نه ترسېږي چې بیرته غماني سر هغه هم تخسکل باندې په نوې ديزاین باندې او د نوې انجینرۍ د نوې معماری د د اعلان پرانال او غولایسي هغه زړه ختمه وينور بلکې تا. بل تر اخي خجوري یو ټانک خراب کړي ورته بل ټانک تر اخي خلک خجوري یاخه خریداري راهي بل سټانک خریداري یو ټوپک اورانسو وي بل اخي بل ټوپک نوې ماډل راووزي یو پل اورانسو وي تر اخي بل خپل جوړ او دا غه اماري مجادد دي یانو یا نو یا دوباره بیا ودانولې دای ډیر وخت مني زيات نه زيات شونيس څنګه سره لاس کول نه جنگي ځهاني کې هم ستونه خرابې شول او په ملیونو انسانانو کې وژل شي او په لکونو لکونو ټنه بارود پکې استعمال شي الحمدلله چې تنزل سره کول په هغه کې دلته یا روپا بنا بدلس شتله بدلس برکو پر مختل متراقي او پښ هغه د جنگ اثر هر څه کنه ختم شول خو په سکری ځغره کې چې څه کی ورانېږي هغه کې دا شهرانېږي هغه یو کې یده وور نهشي بل په هغې کې فرهران بل په هغې کېاعظ مات اخیده یو چا خراب اخیده خراببه دی دی اخیده اصل خل دا ډېره خواري غوالو مه پر مثال دی بیا منږه د چااخیده درسته نه کوه بلکې خپل اخدمډېره کم زورې وهبد سر نه زیالو و ووره سره نه ډ لر و وړه تر نه رولو و وړه سر نه منصته و کوي وړهتهه ننجونه پغلو و ووره تره نهسیکرتهراتو دو و وړه دم کم زورې ځکه خاببه وه ا چې خراب بر ته نه را ګي ځکه دا شکري جګړ اخیدهې خلکو ور خراببه که اقته خاببه شي نه بیا د حقه د بدل شي ور سره او حق وایي دا ورتهتل وایي تو ورتهجهابوي دا ورته ت زم وي تو وخت تو ورته رو ال الاصل رجوو اله د نبوي ورته وي دی ورته ت خلف وي بارت پاتېواې ورته وایي ارتجا ورته وایي تو ز الله دمانته ور ګزم دوي نه دا مرتج دی مرتج ما بیر ته دکه مونږ تاسو نه ولرې مرتضیه او د مرتضیه نوټه کې ډیر استعماله وو د په حقیقت کې هغه څا ته استعمالاو چې هغه تا به د بل زمانی معیارونه پایمالول او بیرته به وې معیارونه ته ځانور ګرځاوه چې د بل زمانی معیارونه د دې زمانی فکرې د حق او د باطل میارون خلکو وځا کړی دي دا به پایمالول او بیرته به حق هغه معیارونه ته ګرځاوه چې رسول الله صلي الله علیه و او صحابه او تیمارسي کړو په غوې باندې دنیا ودان کړې و هغ هل ته ورګ غه مرتج دی وي یا منږ به یو ش رژ ال اصل بولو دو ارتجااب بولي من به یو ش جده زادی او قربې او سرلووریب و دو راغ ته پرو و دت ګي و دایان د ور ته وي من به یو شيته لنندر تووب وایي دو به ورته س وایي مو لندغر تووبور ته وایي اخ د بهغه لاندغر تو وایي دو ور به ور خود باختهي خود فروش ورته وایي دو به ور ته ترقي وي دا متقی افکاردي نو دا حقیقت یې وره بدل شوه دا به تاسو باندې د تر میسلایټ بده په سختۍ باندې سلای کی دي او خلکو شاخاله لشرونه د کفر یا په اسانه سمېږي هغه د اسلام نو وره ورګډ وډ شو د تر د اسلام تر اړول دا به به خې ډیره خارج و کله کله خدا به خې د حقیقته اسلام اوران شی خو د خلکو احکام نور دی په اسلام کې خلکو بدل فرهم کې شو بدل شونه د ژوند بڼه ور سره بدل شوه لبا ور سره بدل شي عاد دا ته تقالید ور سره بدل شي رسمو رووا ور سره بدل شي ژبه ور سره بدل شي کراره کراره دي خلکو ژبه ور بدل وه م دی خلکو مات شي دا د کومه خلکو چې اوس عاعم دی دا سکري دګې چې ماتېخورړلی ده خره خبران هم دي غطان هم دي پهغ سر دي ګې یم لې دي ان هم شو غه واصل هم ذخیره کلي دي خ ډالاور ریالیم خیره کړي و چې نکن ن ته دا توپ وګوره داسېلا وګوره دا میزیل وګوره دا د داقاه پایایما میزیل د اففض اننده زی ته ولي دا دا نقشه وګوره دا یو یو تن نه خ کې ديي ن کږ د دو سره که نه نه معلومات نهېي تنګه ووش ور سره یو تو سر خلاص سر راپوته شو هرر دیله فصل باندې وکوره نه اوساطلایت کار کوي نه میزیل کار کوي بس بس کارانون یو ورندې خلک ژوننددي خورري بس بس کاروانونه مجه ز اسکار د دوربینه اودي مخابې او وصل اسکار خلق وژې ل او وررس ت نه اخ او داسې خلک چتهو غلاې شپغم نه تخت دلي دي مت معلوم دي تو د اتمسم نه تخت دلي دي څو د درېمه در رژ نه تختیا دلي دي او طول دي او طولغه خلک دي چې ولاې را ختون هم سم ځای ولېځکه دوبي اعظم لا روغ دی ترسهپورې هظمې چا نه ورمات ک خو په فکره ک چ دی چا ظم مات شو هظم م دغه په حزیمت باندې بدل شم دا نه سپلایټ نه بیا نصيحت سلا کول شي چې مست ته هرڅه جرأت ور کوي ور کوي ور کوي د دم سال به داسي لکاسوري پوكانې ته لې خو پکووا د ناخوته وې ته پکوات لږ ډکسي ډکسي تیار شي دې سات سره د ناخوته وې لکاسوري پکانې په دې کې نه ساریږي نه ساریږي ضعف کې نه ني ولې زکه چې فکرې جګړه عزم ورمات کړی په سټی کې هغه عقیده فرهنګ او عزم خرابي او د دې جوړول بیا ډېر ګران دي دې جوړول ډېر ګران دي حتی چې مونږ د هغه کسانو عقیده او فکر او عزم لا بیرته ور جوړ نک چې وخت به د مونږه عقیده را جوړولې مونږ ته به د فکر لار خو نه او مونږ ته به عزم او شجاعت او د اقدام درسونه راکول د هغه لا مونږه ورکړه د نور نور ته دوی کمتره دی یو خلابه ښه مشکل دی نو هدف دا دی چې د غربیان او د دوښمنانو فکر یې جگړه غوړکړه چې پدې کې د <html> <html> او شکست د موهقتی ده پدې کې مات او شکست دا دایمې ده دا. څه ګولو کلون نيسي بس یو ور د مات کړو بیا د مات کړو رډیر مله ته تاسو ګورې چې په شاک شلې چا په ځو په ټپ په دي یا زادې دوله تروس ځان عذاب نبولی وینا تروسه شته دي چې پختل کور کې پختل صلاحيت باندې پختل ساحه کې هم اقدام کوي یو ور دغه مشوره اخلي چې اسه mesti د صبره ته غوښتش ځکه د فکر غولاني فکر د یعقیده د فرهم د اعظم د دې دغه ور مات شوی دی دا ډیر خطرناک شین دي چې ور د مات لکه خو دې دې ته ترجیح ورکوي چې یوچا عقیده ور بدل کړي یوچا فکر ور بدل کړي یوچا فرهم ور بدل کړي چې اعظم ور مات ایو چاو دیو چا په ذهن کې او دغه په نفس کې دا خپل روح داسې ورکني چې ته اصلا, مقابلة أصلاً ما مقابله نشې کوله اصلا ته زمری مقابله ما دی نه لري د تاخو او توان نه لري مدا یې څلورم فرقو پنځم فرق دادی ته او فرقونه تقریبا یو د بل موستنبات یا یو بل سره یو نه واټړل دي دا مکرر نه دي بیل بیل د خسره دي یو نه واټړل لري بل فرق دادی س د سکرري جګړی بیا ودهول دلتهګورې د آاس خبره, أو خبره ده او دلته د م خبره ده دغه او لای چې ده داسې د اسه دي په اسانه کېږي او دلته د مدی خبره ده د کري جګړې د تریب بیا و داول د تخرریب بیا ودهولې په لن ده مده کې تر سره کېږي ددي مثال در ته اوسوایم اسکري جړی افغانستان وګورئ من لو کورو ورانشي اکثر کوروننو انشي و تن پاتاف اوله په دی کېو کور انشي و که نهرنشي رن شو مر لاو په میستکن سره جوړ که من خو په یوون می دو می کې جو خفر کوه کابلکزمون کو شو منه یوننی می زیات نه زیات بس خام خ خا په در می یو فصل کې خل جوړ و چې جمع را روان و وړ را رواندي یو بررانون راوا را روان دي نو یو فصل کې نمونږ و کورونو ورنانشي په یو فاصل کې جوورکه او غزمن غترونه ورونه ورېرونه وخړېونه او مامغان او کاکاغان چې برانسوي و اغم ترسه جوړ کړی نه مې جوړ کړی بلکې له نورم څوران شو له مونږه یې ځان سره ران کړو دي ځان سره د دې چې کوم رنگ وا په مونږه و پاسه دي ځان سره سره کوم ورانشي و ک نو ورانشي ورانشي و ډېر څه جوړ کوڅه خلګ ورانشي و د غېد په اړه به مونږ تاسو ډېر وخت ډېر کار ته ضرورت نور ځکه دا و په کتاب بنېږي هر چاته به کتاب راثي هر چاته به داوته راثي هر څه ته پیغام ورسي توځې پیغام در رسولو د پاره کوم رادیو لري ترته وایې د دې لپاره ته کوم تلویزیون لري د دې لپاره ته کوم ستې لاټ لري د دې لپاره کوم مطبوعات لري د دې لپاره کوم اخبار لري د دې لپاره کوم جريده لري د دې لپاره کوم مراکز لري څنګه کوم فرهنګي مراکز د هغه هم نیم نیمګړي او هغه هم په ظاهر از په باطن کې دوی ته کوم وسایل لري یعنی دا ټول شیان څنګه بیا په دا کوو کم تر کمه دا څوک د جهادي فکر او د افغانستان د فکری بیا یې عامار طلویان دی هغه ټول په سره کله ترسه پرنی وړه دی ولري نه شاله ولای نه څوک چې ازات ورکي نه په پټه شاله ولای داسې افغانستان شموله داسې چې جهان شموله راډیو دی ځخال خلکو د ځغنون دی بیر تر غول و دی 파ره راډیو په کار وکړ کور کوټه ته اواز ورشي کوټه ته اواز ورشي بلسته ته اواز ورشي دوکان ته اووااز ورشي هر چې اواز ورشي چاپ خانه په کار ده کتابخواانه اخبار په کار ده یو سیمینار په کار ده کنفرانس په دعوت به کار ده ډاللی په کار دي مننظرې په کار دي چې خلکو فکره غونه ګپه غلیم پړ کېته مخالص لور پر په دلیل بانې په اقل په منطق بانې او غ سوو چېده دلارې پ روان دي او و یاره که دسته ملاره ی خ به زوا ویل اصله دسته نه ده منږ هم دی بل بهخواته ورده دا مناظره ډیر زړه ورې مناظره ډیر کار کوي نو مونږه د دې لپاره ډیر وخت ته ضرورت لرو کومونستانو 30 خلک وړاند کړو مونږ په دې 1300 سرس پیندل څخه لوکي اگر ونه کړای شو دا چې غربيانو نورم راته وړاند کړ د خپل بيخي ډیر وخت ورې یقینا ډیر وخت ورې ځکه کله کله په دې کې دا چې فکر وکوم نو پرېښانه شو به د کار کوي کوي کوي کوي زموږه د دې لاره رمشي د امریکاین لاره رمشي دا پاتې خلک دا خو مځان سره بیا یو نهدونه امکانات د دویسته چ تا دخې مون سردلته پرېخواود دا چې پریخوا ده د دوی د اصللادي پاره د دوی د جهنمی اصللادي اخلاققی اصللا د هقیدوي اصللا د استعماعي اصللا د دی د پاهونه کار باید من وکڅنګه باید اصللا نو دا ټول سا بخ دی ایره موده غواړي او په دغه مدهې بیا بیا را بیا بیا خپله حمل کوې بیا بیا راي بیا اخپله هم لکن بلکله دغه خله دا دوی خراب کړي دي د دې شرایطا قاعده په تماس کې پاتې کیږي او د مسمانانو رازونه د مسمانانو حالات د مسمانانو د زاف نقطې دا ټول دې ته پګوت کوي او هغه یو په بل پسې مسمانانو ته یو نه یو جنجال جوړوي دا څوک چې په فکري جګړه کې واري ماته خولل په فکري جګړه کې خراب شي وي نو د فکري جګړې اصلاح ډېرې موده ده د فکري جګړې د تخریب اصلاح ډېر اوږدې مودته ضرورت لري کله نن په افغانستان کې جنگ بند شي تاسو وګورئ چې خلک دونه ډیر ماهر شي دي پلس کله چې د افغانستان شکلونه بدله یې زه یو ساده مثال درته وایم خو بس موږ پکې لکه یوه سره یو هغه په خسکاري باندې پیدا ګلکار خلک خلکو دغه خلیفه ویل او د هر کور هر سره په ګلکاریم پیږي په خسکاریم پیږي په نجاریم پیږي د برق په کار باندې هر سره خو خلک بس الی لا ته تبه ناشه دوري چې له هجرت مخکاله ډیر تلال هر څه په خپل ځرم د باندې دینمو لګولې امه غسرم دي چې په خوا په سترګونو کلونې چلي دي یو ځخ خلک ووړسه باندې کول دوري هم ووړبه کول امه برق ته لګولې خلک وشارول نو وطن ډیر زر آباد دي خو سبا ټول خلګې را توران کړې د فکرې واقعدي او اخلاقی لهاس باندې د دې آبادول لپاره مونږ یو ماهر سړی لاندې روزل یو ماهر سړی یو ګل هم د دې لپاره یو مستریب نه دې لپاره نه درولې دا عبارت د له نه عبارت د هغه چا نه چې هغه اديانو او مذاهب پیژني عبارت د هغه چا نه چې بل څه د دین خامیر اوس پر لای شي او د اسلام د دین برتری ور باندې ثابته کی دي تاسو مثالونه وایم په جنوبي افریقا کې دلته جنوبي افریقا کې یو سړی دکاندار و هم دکاندار دنه دې مکتب علم نو احمد دادات نیمه ده احمد دادات اصل کې و خلکو تهې صده ورکلو ته یاخ ته اکثره مسییانانو د غران راغلي یا جنوبی افریقا مسامره کري وه نو که کرا که کره هغه اللهی صداد ور ته ورکو مطالع و کوله د قرآو د اسلامي اولومو د حادو او بیا ور سره د کوفر د مسیحات د اننجونو د قسمه قسم اننجوننو او د اننجیل د سره هو د د ټولو مطالع کوله او بل آخره الله تعلا خو داسې سړی جورکو څو یمخه تاسو راتلای نه خبرې دی وته ډېر مسه یم تلګونو زرګونو مسه یم دغه په ویناوبانه تر مسلمان دا اوس تاسو یو ډاکټر د هندستان دی ډاکټر دی هاو ډاکټر زاکر نای په ویناوبانه مدرسې نه دویل ملایم نه دا خړې خو خواري کړې ده دې کار کار وایلی دی دې کار ته خار وایلی دی د دې پرې مطالعه کړې دی وژغی چې قرآن مطالعه کړي دی قرآن مطالعه کړي دی عربی مطالعه کړي دی تفاسیر مطالعه کړي دی حدیث مطالعه کړي دی اسلام دی روح او دی نزاج مطالعه کړي دی دی هندویزم مطالعه کړي دی بودایزم مطالعه کړي دی يهودیت مطالعه کړي دی نفرت مطالعه کړي دی انګلیسي نه یاديات کړي دی دین زونو کتابی یاديات کړي دی سکانو کتابی یاديات کړي دی بودایانو نظریاتی یاديات کړي دی صفحه صفحه جلد جلد ټکی ټکی جمله جمله قران ورته آیت آیت دور طیادی بس یو سره دې یو کار روان کړی دی ټول بسمانان ورته دواغان کوي او یو ډیر لوی خلیجای دخه کړی دی چې هرڅه ورته مخکې کیږي د اقل او نقل لارنه یې پڑھکوي جواب ورتوای د سې د دې ځینې ځینې نظریات سره به ځینې خلق مخاليف وي خو په مجموع کې دا سره یې خیر سره یې د خیر کارې کړی دی ورته کار ته کار وایلی دی من ګټه څنګه د کارته کار وایو چې دا وسه شروع کړی دی ول الحمدلله دی الله د فجر کرم دې ما باندې دا می تقریبا 3 لسو یا 40 لسو کال دی چې دا کارته نه کار وایلی دی پته ار کې 3 لسو د خپل پر دغه ټز ډېر خپل بسم الله ورته تیرې خمه ا یو څو دوستان را پیدا شې نو دې کارت نه کار وایلی دی سې دې چې څنګه نه پاتې سې دې چې حدیث نه پاتې سې چې به دې څنګه نه خو دې کارت نه کار وایلی چې اوبته لسو سمه غاریم هم سپیدې ریکوم الله ته پلار ته زموږه چې یا الله تزمه خبره منصف دي کې یا الله تزمه خبره معاشري کې یا الله زم ما پدې کې اخلاص راو یا الله زم ما د کار کې برکت راو چې یا الله دا اګه ځانبد تزمنګ د مدرسی کتابونه هم چې نه خالد دي زمنګ د مكتب کتابونه هم چې نه خالد دي زمنګ د ملایونو په خلم نورځي او د مې مالېمانو په خله باندې نورځي یا الله دې دې لپاره خلک پیدا کړي یا الله دې دغه فکرې مار د پاره د دغ ف د اووت دپاره د اسلام ددي اومومي شامل شکر د فزندل د پارهه یو ازملګری پیدا ک له ما ته تووف کار کېبل زاره ته او ی دو کسان را یو ک سره ته نست که پنظره ته نست که تاسو د بیرون په خاورو ته نست که په کوټ ک راته نست که او لا د نستشي په کور ک سره نستشي که موټل کې را سره نست بد دا خبره سره کوم اوقا دا سر را تختاری چا الحمد دا بوته شین کې دوه ولرې دا چې ارڅه تم کړلې الته پاڼه کړې ګلانه کړې دی الحمدلله یو سهاري کار سره وېد وک دا انبیا او داود د انبیا او داود غوي ان بیا به څه معلومان نه وي ته بس یو ځخه به خلقته ولدي چې کوم کتاب به خلقته نه هغه ته مجموعه ټول دین خلقته وایو هم به د دین سیاست ورته وایو هم به د دین فکر ورته وایلا هم به د دین عسکريته او فوج او نظامی حرکت او هم به ډیپلوماسي او بمللا اعته دي او دي دين دا ته و هم به اخلاق تهذب دا ته و هم به مدنیت او هر سره ور تهویلغ ددن مالمانو هغه یواجه دته سو یواجه د سق یواجه د حیث او یوا هستاب و د یوا د دنیا دی داو د محندسه دد مالمانو ددن مالمانو دغه دن شماله فکر که په منکې پیدا یواري نو یخي ان شدر مشکلات د مون ته اسه ی خپل دین په مزاج باندې بهم او خوند بهم کوي هر سکې به دا اسلام خوند را کوي چې الله ده تونونه خوک دین دی تونونه کامل دین دی چې په هر سکې پوره پوورره نظرات لري او پوره پره لر خوونې لري لګ به دا اسلام منږ ته خوند را کوي دا اسلام به داس یو تنګ یو یو یو مغلق پیچ یو زور ل موډلدلی نوبلله داسې دینه اخیده به را ته مخکاري دا په هر زمانه کې را ته تازهخ هر ور لکه مار نووي نووي د ننل مرډ پرون مرن دی دا بالکل نوې تازه را لای یعنی م أنت د سکاری ک پرونل مرونه لږ ویره نه کمشه لږ بزور سره لکه په هر څه وخت ریږي هغه زړیږي رنگي کميږي په ملحوظه ورځمځي ګرځي چې سبای تازه به تر اوسه تک 3 13 بیا ټول دنیا برتره نه ولای اسلام هم د هر زمانه په رمنده تازه ده که به شي یو وخت چې غړد غبار په بنه ګرځوي ولې چې د بند کړئ کنه شي یو څه محدود کړئ خدای سبا دته نو تازه راخیږي دغه د دي پوره بین خبره چې په منکې را دا یق ان چې ډېره دی خبره ده پهام فر کې داې د سکري ژګې او د سکري جګې چې د دغه سکري ژګې مقامت د سکري جې مقابله اسانه ده د سکري ې مقابلهډره ګرانانه ده د سکري مقابله, مقابلة ولی اسانه ده روانانه دمون تااس په با وط بهې حمله وک کوله معلمم ورته شو تفه که مخکې نو ولې داکټر راپورته شو انجینر راپورته شو چارونوال راپورته شو سپونم راپورته شو دیقان راپورته شو دکاندارم راپورته شو هرڅو راپورته شول مقابلې ته که پېدې هم راپورته کنا پېدې هم راپورته څه زده وکړو زه الحمدلله په دریو کلونو کې شمیر لکونو بلکې ملیونونه ته ورسېده هرڅو ورته راپورته شول د ټنګ مقابلان خلق ته آسان د تاري مقابلان خلق ته آسان شو په ټنګونو باندې په خلق لو بي ما كسر. كسر ما خې دې وکړ سر الکو ما کسر به خې کسر ما څنګه د مراهق و ما چې تنګونه غوره هر مې واورې دې چې تنګونه را روان سرک باندې ما غواده پوله غواده من پوله گاومې ترانه نو بیا مې چې تنګونه غوره دې تنګونه سرک پر خېشه دې وینوري مو چېر نن تنګونه مانی او چل کوم د سرک په غربه نیو تورې تیګه پرتاوه دا څنګه تورې تیګه پرتاوه په یو ورخ کې دا ده نه ده, ده پټي دا او بڅ په ورخ کې په یو ورخ کې او ګرځي تیګه پرتاوه <سؤال> لا نه شارک مشرک خمسه و یو زرز نن زورک زورک په لاس باندې او دا توره تیږه ورته خاخه کړه او بیرته مستنه څه ګب څه بده نه وای څه ولا زیو دوه پاتې لاله لنده راډو نه قرار مخه له غوی ټوله د دوه سال مې او دې سیل کاج ټنګو نه راغلی څه وزيته ونه د خراب د مخې د رنگ یو ډول ډول دی ویټوټه ز رنگ بل ډول دا ولا ټنګو خمه وسمرل ولا څه ماربوي ټنګونه و سبب ستان پکې ستاره و تک سرو ستان ته ودرېد لږ لرې یو بیسره شخوطه کمنونه او شخوطه اهدارات برابر کړه اбя اغمین کش را د 14 لکړت سی ور سره ودارس یو یو قدم د زی پاکاوه فرصت ما مابر پوری خندلې باور وکسمار پوری خندلې او کو تران به مرته مال نه ما ولڅ څنګه یې سره کړي و هیڅ څلا سره نه غاویم په وله داسې د مخه پاکوله او راته د مخه به پاکوله او راته بل اخر د سګی تراوس له لګې داسې راواله ولا څنګه اگر ګوري په نا څوره یو حر خندا وک کوله ب روساو دا ستول روسانو خندلی په کسته هرري په خندا شو ل بیا تر تنګونهېلالو په ت لاس نو له تانګه در رالی او زه محشوم م غوا فوللي پ نه پهیدم نو د سکري جنګ مقابله سانه دهوا واان وله تنګونه په تسهطوره تی راوللی شو خو د سکري جنګ مقابله دی رګرانانه ده په هر یو لکې منږه یو کس داې نه لرو چه دی هر دسې مقابلې دی پاره وشدهې ول یا د کار کارته کار ولی کم تر کم په دی دی پوې شو دا دموکراسي دا شي دا کوفر دکه اسلام ده او که کفر کوفر ونووللی کوفر ده دی لا نې په یار یو لک کېمونږ خلک یو دا چې کد پیدا شي چ په دی پو یا دی تهته کار ولی د دی مقابلې دی پارهکرري مقابلې پااره هر ته راپورته کېږي دکانرانو راپورته شو سالحانو راپورته شو چرسانو راپورته شو چرسانو بله تر نور مخکې منې هغه ټټ راکټونه یې مفوږیږي اوب خو نه زه هغوم خورا ډېر څرسېاندلول څلور په مراورو څنګه به مرطره پورته شول خو دې مقابلې ته به وڅوګره میدان ته شي را مقابلې ته چې د دی ریډیو د دی ټلویزیون د اخبار د تھیاتر د سینما د انټرنیټ د سټلایټ د د تعلیم او چا دی چا دی چا دی تربیه د دې د دې مقابلې ته څنګه پورته شي او څنګه د تکارو الیته د تمطوبات کړي څنګه د شاګر تربیه کړي ته صبر کړي تا حالات ساارلي دی چې د سر روان بس ترګې پټوو سرې پټوو لاره بندې روان وي اوخواې خوا ته ګورم نه ور ته د دی د مقابله د دا ډېره اسانه ده هرس کولیشي یو تانګ یو تانګ قیمت یو لږ دوه لکه ډاله نه نجاتې درې لکه ډاله نیم میلور قیمتون لرري مختلفتانګ دغه ایعلاج سانوادي خبرې دته کووم ایعلاج په دو کیلو الوا بندې ک یوکیلو الوا سج الواره وختله تکه مخکې ورته کېده بستر بس نو خپل ځای تخته دي یوم 1.2 میلیونه یورو په یوتا 2 میلیونه یورو الیکوپټر 1.5 میلیونه ډالر الیکوپټر بس د 0 یورو په مرمه باندې څه څه تاسو هغه کار نو الیکوپټر رواني بس وقته فاته دی هغه ټکه باندې خلور دا اوسه ته مزال کله پاسور ځي چې څه دې په پاسن دارالاندی یا په ونه کې ورته کې اکثر مزيدنه په ونه کې ورته نو ګورې دې مقابله راثان ده لږ ضرورتیا غواړي لږ ون تجربه واري دا ودې دي مقابله ډیر راثان ده نو ځکه دوی د دې نه دې ته ډیره ترجیح ورکړي او چې دې مقابله کې همغه مقابله څوک کولای نشي تاسو ګورې دوی وسونو رادیو غانې جوړې کړي مقابله کې موږ سره رادیو غانې درو نه لرو د دې سونو تلویزیون لري نه لرو د دې اخبارونه لري موږ نه لرو په کې د اخبارونو او د مجلو داسي برابر دي دغه بیربرد چې د وسیدل کو نه یالداغه د یفد تراژ زیات دي اخبارونو د نشریاطي او رادیو غو نه ډیر دي چې ده نور څور سره پیدا نشي ووې ستاس څه پک کړی دي ووې تلیفون یې خوده دی بخاره आवाज راځي درې څه پک دي بس دغه ښار ته دینه نمشور کو زیږي په چټياتو باندې اخته یې سره اصلا د چټيات موږ د چټيات کاری خودی تم دغه یو مبارزه او هدف ده تخلق دي یعنی نه لا یعنی ترواړه وروه د مفید نه غیر مسی د سیانان ی خلکو سططر ورمات کا دی و ده په کور کدن نه د دوالوونه د نهونه د کوټ رادنله طول دیالونې تا دي په پردهې دیغل تن زنان وور بیا مغه عوازم توولله دنیا را وباشي د سر هم فاش شي دا یو مباره زهده یو جنگ دی روان دی نه چټات ووا دم را ی اوو کې دا خو نه نه داې بیرون ته اوباي او ومه خبره به ده چې دغه کري دغه شو ده پد جغاه کې چې چوک ممر شي اغه قربانیاں محترم دي چاته شیدان ویلیکی دي چاته غزان ویلیکی دي کماوی بینی هم خلق ته نظر ضرورت ګوري په عسکری جګړه کې شهر ته قربانی شې اغه محترم ببل بل لیکی دیش. محترم ګڼل کېږي او په فکری جګړه کې ته قربانی شو اغه خسره دنیا ول اخرت دنیا ایم لاړه ول اخرت ایم لاړه لکه کافران کوشش کوي چې په فکری جګړه باندې ډېر تمرکز وکړي ځکه چې د فکری جګړې قربانې دي بس هغه هم دنیا ورو ورو مخربته ني افتخار سو دوی اسلند زګړی د دې لپاره چې خلق غلامان تر او د غلامی د لپاره موږ بهتري نه وسیله ده خو که زمنګه یو کسره نشهید سو دا نور ټول بس لاس نه خو په غبسه بیا په غبسه ترنومونه وایو بیا په څو باندې وایو او بیا دې یادګارونه کوو بیا دې غوړستر اول چې بیا یادو نو په دې کې لاس غونو پسلغونو ته دا پیغام نور ته ورسیږي او جگانا پښوان کڅو په دوه په یو اخلو په څو مغنو لوی قهرمان دي الله په فضل باندې به ټول ځوانو کوشش کوي چې مګه اقتیفاو کوي دغه په بان لار باندې لار شي نو پښوان که محترم وي د دا داسکري جګړه قرباني نه ده د محترم وي ک قربان هم شي ک وهم وځل شي به هم محترم وي شهید په نامه یادېږي ما مازور ما په نامه یادېږي هرڅوک وایي چې یې په من باندې حق دی خلاص په خیر دی الله تعالی راکې پرښې ده د په من باندې حق دی اكونډه ته په خنځر ګوري بچته خلک په نظر ګوري خو دې نه بچته چوک د محترم یتیم په نظر ګوري نه کوم دې ته څوک د محترم زکولي یا غ په شرابو مرسوي یا چرته په غلا کې مرسوي یا په چرته مخدراتو باندې مرسوي یا چرته په ځیګه کې تا وځلی که د سکرې جګړې قرباني دي نو په یو صورت باندې خنه غنلای کیږي نو ګوري بد ورته خلک وایي هر صورت بد وایي سکرې کې ماته وخړو قرباني شول پیش. او چه دی امری سی ختم چه نه اس تو به احترام و پایز هم نه یاد نو دغه وفر کو نه ما ذہن تر غلیو مختلف کتابونه نه چې علماء او د دې فن دی علماء و نظريات کتلیو نو هم ډیر ست دي خدای غوونده دي ته ان شاء الله موږ تاسې دي پاره دون نه مفید دي موږ دې ذہن درا دي پاره نو څنګه چې فکر جګړه دي اس کری جګړه نسبته باندې هم ده الحمد مره مهم الحمد د دې د جناول لپاره هم دا لوی امدی هم په کار ده د منره زلات باندې زباني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب